Kon takatiu, kalakadari, kon takatiu, Kalakalari. Molotofi irratia ernaniko irrati librea da. Mila bederatzeron da laro zazpian sortu zen. Eta ernanin ezezik, astigarraga, urnieta donostia, eta donostia, lazarte horia eta handoa nien ere entzun daiteke gita maika kakotz sortzi FM frekuentzian. Pasaden ortean ortean ortebete zituen, beraz urte karietara, hainbat itzordu antolatu dituzte. Duela gutxin diska berezi bat argitaratu dute. Ekoizpen honetan irratiarekin harri izan duten musikarien lanak bildu dituzte. Lander Jorenzkartia, Molotof irratiko kidea da eta diska honen ekoizlea. Bai, bai, bai, jo, urteotan e, Molotofek izan ditu, kriston e, gauza pilla, baina, bueno, azken urte hauetan esklusivamente izan da e, gauza musikala. Ota, musika, musikari buruzko e, programak, festak itiak, kontzertuak, konzertuak, organizazia eta hoi da pixak oa ingo ibilbidea. Ibil Molotov irratearen jarduera azken urteetan musiketa kulturarekin oso lotuta egon da. Musika irratzaio ugari eko izten dituzte horretaz gain, jarduera ugari antolatzen dituzte ere bai. Guztiak direla gukin indutenak lan, bai festetan, bai kontzertutan, bai irratzaioetan, eta lagunak direla, zonaldeko lagunak dira. Gehien bat errapa eta arregea daukagu, baina bai badaukagu euskal rumba, e, musika akustikoa, teknopiskate bai, eta badaude gauza berezi dexente. Molotov irratian mila bederatzen da laroita 6.000 eta 6.000 diskak ama bostkantu jasotzen ditu. CD formatuan mila alea ateratituzte, eta diska osoa, SoundCloud, edota youtube eskuragarri duzue.